מזמור י"ז תפילה לדוד. שמעה אדוני צדק הקשיבה רינתי האזינה תפילתי בלא שפתי מרמה מלפניך משפטי יצא עיניך תחזנה משרים בחנת ליבי פקדת לילה צרפתני ולתמצא זממותי בל יעבור פי. לפעולות אדם בדבר שפתך, אני שמרתי אורחות פריץ. פמוך אשורי במעגלותיך, בל נמותו פעמי. אני קראתיך, כי אל. הט אוזנך לי, שמע אמרתי. הפלי חסדיך, מושיע חוסים, מי מתקוממים במיניך? שומרני כאישון בת עין, בצל כנפיך תסתירני. מפני רשעים זו שדוני, אויבי בנפש יקיפו עלי. חלבנו סגרו, פימו דיברו וגאות. אשורנו עתה סבבונו. עיניהם ישיתו לנטות בארץ. דמיונו כאריה יחשוף לטרוף, וככפיר יושב במצטרים. קומה אדוני, קדמה פניו הכריעהו. פלתה נפשי מרשע חרביך. מי מתים ידך אדוני? מי מתים מחלד? חלקם בחיים. וצפונך תמלא ויטנם ישבעו בנים והניחו יתרם לעולליהם. אני בצדק אחזב פניך אשבעה והקיץ תמונתך.